ya handa umundi Mwandoni mwa ulime ngu mwezingu aumbuzi mbingu na ishivande shantsi ishivande shantsi kashaka na sura itoka tena tse nashi kashiruf shidza chakamilifikashi verizachili ndishama shilibwavu. Ama ivo inafusia mungu ya ya uzuma ya maji basi mwezingu arongoa navuke uweu basi uweu uvenuha Mwezi mngu aono amba uweu ukamwemwa sa iyo aja abanzusa uweu na ishidza mwezimu ayiri uweu de mtana na ishidza de uku vuka uku vuka na mtana iyo ikade isuku ya handa mwezimu arongoa navuke banza baina ya yamazi ile yabanzusiane Mwezi Mungu afanya basi libanzalilo atampoa ya liyo untini mwa libanza na yaliyo ulo. Zini zifanyishi haha ha inamna iyo. Mwezi Mungu ailili lilo uwingu. vuka uku, vuka na mtana hiyo ikade suku ya vili. Mwezi Mungu arongo tena ya liyo untini mwa uwingu. Na yakusa manye mkabala tu na uhavu uvenuhe zini zihijiri ha inamna ini Mwezi ngu airi uhavu shivande santi na ujimlifu aya maji bahari mungu aonohuka ambazika njema Mwezi mungu aja arongoa isivande santi na shimee mimea. Mimea yenza mvu ha ihaliyai na miri enza marunda ikao ambaka kila kalite, ivingi mbeu ha haihaliayo. Zini zihijiri ha inamna ini. Ishivande shanti mimea. Mimea Ni mbeu ha mbeu haihaliayo, na miri enza marunda ikao ambaka kila kalite, ivingi mbeu ha haihaliayo. Mwezi Mungu aonohuka ambazikanjema. Vuka uku, vuka na mtana. Iyo ikade rara. Mwezi Mungu arongoa. Navuke imiwaliyo hari mwa uwingu. Ile itafautishe mtsana na uku. Na ikede zianla mazahanye saa wakati mahususu. Nazisuku na imaha. Na ikede imiwaliyo hari mwa uwingu ile yanichie isivande chance. Zini zihijiri ha inamnaini. Mwezi Mungu afanya imiwaliyo mili, mili bwavu. Mili bo avura hanamyawe na mtiti uwalie uku afanyatena na izinyora. Mwezi Mungu asenze hali mwa wingu barezi waliye isivanje chance. Zitarumu mu na wuku na utafautisha uweu na ishidza. Mungu aonohuka ambazika njema. Vuka uku vuka na mtana. Iyo ikade isuku ya nne. Mwezi Mungu arongo wa tena navuke majini zinyamazengi kabisa zendza uhayati nashivanje jumuanti nyonyi nazieu rehendra uwinguni Mwezi Mungu aumbu izinyamazli za baharini na swanaza izinyama zontzi ziliona uhayati zendza majini Aumbu na kakila swana swanaza nyonyi ha ihadiazo Mungu aonohuka njema. Mwezi Mungu azibariki hahurongwa. Namdze Na mujadze na zange dzehe shivande jumansi. Vuka uku, vuka namtsana iyo ikade isuku ya tsane. Mwezi Mungu arongwa tena. Ishivande shantsi nashitowe izinyama zilio na uhayati. Kakila moza ha ihali yasho. Izinyama za matsunga na izinyamanyeha zashivande jumanzi Zilibwavu na zititi kakilashinyama ha ihali zini zihijiri ha inamnain. mwezi mungu afanya izinyama za matsunga kakilashimoja ha ihali yasho na izinyamanyeha kakilashimoja ha ihali yasho mungu aonohuka ambazikanjema basi mungu arongo wa tena Naarifanye umanadamu hamfano watu akemauri dewasi aje atawalie zinyunyi za hawani izinyamazaya matsunga na izinyamanye ha shivande jumanti Mwezi Mungu aumbu umanadamu hamfanoa, wa hamfano wahe awaumba aumbu mtu baba na mtu mama Mungu awabariki hahuambia Namdzaye namwangezhe namjajeshivanje shantsi namshitaru Namtawaliye izifiza baharini izi za hawani na kila shinya mashenda shivande jumanzi Mungu arongwatse tsiyani nisimumba ni mimea idza ombeu iliyo shivanje na kakila mwili wenza marunda udzao ombeu iyo itso ka Ulashinya mashash vande juma ula ulanyuni ya hawani ula shinyama mashenja shivande juma ntisi siliona uhayati ni sisi vada vubiti ileleke de ishahula shash Zini zihijiri ina mnaini mungu aono basi amba ntongo yontsi aifanya na uyo ikanje masofi vuka uku vukana mtana iyo ika isuku ya sita.